Alles so gebührt Allah dem Herrn der Welten und Allahs Sege und Heil und Barmherzigkeit sondern auch dem Propheten Muhammad s.a.w. Ich danke Allah s.w.t. der im Koran gesagt hat wenn ihr die Gunsterweisungen Allahs zählen wolltet so würdet ihr es nicht zählen können so würdet ihr sie nicht zählen können Allah s.w.t. hat uns viel Gutes getan Und er ist derjenige, der einem nur Gutes tut. Und zu den guten Dingen, die Allah uns gegeben hat, wie ich auch, wie ich in den letzten zwei Chutbah darauf hingewiesen habe, ist dieses Stück Fleisch, das du in deinem Mund hast, ich meine damit nichts anderes als die Zunge. Diese Zunge, liebe Geschwister, mit dieser Zunge, wenn du als verheirateter Mann zu deiner Frau sagst, verschwind aus meinem Haus oder ähnliches. und du meinst damit, dass sie geschieden werden soll, dann ist sie geschieden in dem Moment. Und wenn du mit dieser Zunge sagst, La ilaha illallah und das kommt von deinem tiefsten Inneren, Allah Azza wa Jalla wird dich in Paradies eingehen lassen. Und wenn du mit dieser Zunge, liebe Geschwister, subhanallah, sagst, oder Alhamdulillah, oder La ilaha illallah oder Allahu Akbar, dann wird dir für jedes Wort, das du ausgesprochen hast, ein Baum im Paradies gepflanzt. Und deswegen, liebe Geschwister, diese Zunge ist das gefährlichste Organ, was Allah einem gegeben hat. Und es ist auch das wirkungsvollste. Und eines der gefährlichen Sachen, die die Zunge umsetzt, ist der schlechte, üble Gedanke. Das heißt, du denkst über jemanden schlecht, Und das übersetzt du jetzt mit deinen Extremitäten, mit deiner Zunge, mit deinen Händen, mit deinen Füßen, wie auch immer. Allah Azza wa sagte, oh, die ihr glaubt, vermeidet viele von den Gedanken. Denn so manch Gedanke ist Sünde und spioniert euch nicht gegenseitig aus und lästert nicht übereinander. Subhanallah, wenn Allah Azza wa etwas erwähnt und eine Reihenfolge verwendet, von Dingen auflistet, dann gibt es immer einen Sinn dahinter. Verinnerlicht, wie Allah Azzawajal zuerst über das schlechte Denken gesprochen hat. Er sagte, o, die er glaubt, vermeidet vieles von den Gedanken. Und erst später sagte er, Subhanahu wa ta'ala, und lästert nicht übereinander. Denn zweifellos geht das eine dem anderen voraus. Und man kann das eine, das heißt das zweite, das schlechte Sprechen über andere Menschen, äh, man kann dem aus dem Weg gehen und es vermeiden, indem man schon anfängt, nicht schlecht über seine Geschwister zu denken. Abu anhu, er berichtet, dass der Prophet sallallahu wasallam, er sagte: Wehe euch vor den Gedanken, denn die Gedanken. sind diejenigen Worte, die am lügenhaftesten sind. Oder sind die lügnerischsten Worte. Und sucht nicht nach Fehlern und spioniert nicht aus. Liebe Geschwister, die Gedanken, manche Leute sagen, was kann ich denn dafür, dass ich schlechte Gedanken habe. Das ist doch manchmal gar nicht von dir selbst. Und der Shitan macht einem flüstert einem schlechte Gedanken ein. Die Gedanken, die verpönt sind, und diese die Eier in diesem Hadith gemeint sind, sind die Gedanken, die sich in deinem Herzen manifestieren. Es gibt also verschiedene Stufen. Die erste Stufe ist, wenn man das grob einteilt, es gibt in Wirklichkeit mehr als diese, aber die erste Stufe ist, dass jemand dir einen schlechten Gedanken vermittelt. Oder deine eigene Seele gaukelt dir irgendwas Schlechtes vor. Du denkst irgendwas Schlechtes über jemand anderes. Die Frage ist, wie du mit diesem Gedanken jetzt umgehst. wehrst du ihn ab, bekämpfst du ihn, sagst du, Billah, das stimmt überhaupt nicht, wer hat mit diesem Gedanken eingeflüstert, dann war es entweder deine üble Seele, oder es war eben der Schaitan, oder irgendwelche andere Satane von den Menschen. Das heißt, derjenige Gedanke, für den man zur Rechenschaft gezogen wird, ist der Gedanke, den man nicht abwehrt, und der, wie gesagt, dann deine Meinung bildet. Wenn du natürlich nur kurzflüchtig über jemanden schlecht denkst, und du das abwärst, dafür wirst du nicht zur Rechenschaft gezogen, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sagte, Allah hat meiner Ummah alles vergeben, was sie, woran sie denken, solange sie nicht danach handeln und solange sie es nicht aussprechen. Aber heißt es, dass jeder Gedanke frei ist? Nein, zweifellos nicht. Allah azzawajal kennt alle Gedanken, Und was ist der Unterschied zwischen jemandem, was sein Herz angeht, äh, ich meine dem Iman im Herzen, zwischen dem Mutter und dem Kafir? Der eine ist im Herzen gläubig und der andere ist im Herzen ungläubig. Das heißt, deswegen die, die Gedanken, liebe Geschwister, die sich im Herzen manifestieren, sehr wohl kann man für sie zur Rechenschaft gezogen werden. Gemeint sind also hier Gedanken über andere Menschen, für die man überhaupt gar keinen Beweis hat, keinen ehrlichen Beweis hat. Und das stimmt auch dann mit dem Hadith, das, mit, dem, mit der Aya überein, die ich gerade eben vorgelesen habe. Vermeidet vieles von den Gedanken, oder viele von den Gedanken, denn so manch Gedanke ist Sünde. Und spioniert euch nicht gegenseitig aus und redet nicht schlecht übereinander. Wenn jemand sagt, ähm, ich möchte mich vergewissern, ob dieser Gedanke wahr ist, Ich denke schlecht über jemanden und ich möchte mich vergewissern, ob das auch wirklich stimmt. Dann sagt der Koran in der gleichen Eier zu dir gleich danach und spioniert euch nicht gegenseitig aus. Voilà tajessa so. Deswegen, liebe Geschwister, sehen wir, dass der Koran oder allgemein gesagt der Islam alhamdulillah nicht nur die Sünde an sich verbietet, sondern alles, was zu dieser Sünde führt. Alles, was zu dieser Sünde führt. Die Unterstützung eines anderen Menschen, obgleich er Muslim ist oder kafir ist, die Unterstützung zu einer Sünde ist verboten. Der Gesandte Allah, sallallahu hat uns beigebracht, gut über andere Menschen zu denken. Zum Beispiel in dem folgenden Hadith, als ein Mann zu ihm kam und ihn folgende Frage stellte, er wollte eine Fatwa haben in Bezug auf seine eigene Frau. Denn er war... ein Weißer. Seine Frau war weiß, also ich meine die Hautfarbe, aber das Kind war nicht weiß. Und er fragte sich, woher kommt dann dieses schwarze Kind her? Und er hat nicht mehr gesagt als, O Gesandte Allahs, meine Frau hat ein schwarzes Kind geboren. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu und er gab ihm nicht direkt die Antwort, sondern er wollte ihn zur Antwort führen, Und ihn lehren zu denken Hast du Kamele? Er sagte ja Dann er fragte er ihn Gibt es manche, welche Farbe haben sie? Sie er sagt, sie sind rot Er er: gibt es manche, die schwärzlich sind? Er sagt ja. er ja Dann fragte er ihn Was meinst du, woher diese schwarze Farbe kommt? Er sagt, es kann sein, dass einer seiner Vorfahren schwarz war Daraufhin sagte der Prophet Sallallahu alaihi wasallam Auch bei deinem Sohn kann es sein, dass einer seiner Vorfahren schwarz war Diese Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Liebe Geschwister, schlecht zu denken über andere Menschen kann dich dazu führen, große Sünden zu begehen. Denn der Mann hat es nicht direkt ausgesprochen, aber was er vorgeworfen hat, ist zweifelhaft eine große Sünde. Wenn man schlecht über andere Menschen denkt, ohne einen wirklichen Grund dafür zu haben, dann bringt der Shaytan einen dazu, seinen Bruder zu verachten, gering zu schätzen, ihn seine Rechte nicht zu geben, ihn nicht zu respektieren und dann mit der Zunge über ihn schlecht zu sprechen und ihn vielleicht sogar auszuspionieren und all dies sind Sünden, die dich zum Verderben ins Verderben stürzen. Manche Gelehrte haben gesagt, immer wenn du jemanden siehst, der schlecht über andere denkt, jedes Mal, wenn ihn irgendein Muslim dann denkt er über ihn schlecht, ist es ein Gelehrter, sagte er, ach, das ist doch bestimmt nur Ein Gelehrter, der dem Geld hinterher ist. Und es ist ein, äh, es ist ein Sünder, dann sagt er, Allah, guck mal, was der für Sünden begeht. Und egal, was er für einen Muslim man ihm vorbringt, er schreckt über ihn schlecht. Manche Gelehrter haben gesagt, wenn du solch eine Person triffst, dann weißt du, dass sein Inneres übel ist. Sein Inneres. Warum? Weil meine, meine, meine Zunge und das, was ich tue mit meinen Händen, meinen Füßen, Ist nur ein Übersetzer von dem, was in meinem Innersten ist. Natürlich, manchmal stimmt das nicht überein, das kann, kann passieren. Manchmal, ich bin Muslim, begehe eine Sünde. Und manchmal, ich bin äh, eine Person, kann Kafir sein trotzdem was Gutes machen. Aber in der Regel ist es nicht der Fall. Deswegen haben wir gesagt, immer wenn du eine Person triffst und, die, und das zur Gewohnheit bei ihr ist, dann kannst du diese Regel auf sie anwenden. Das heißt, ihr Innerstes muss übel sein, denn der gläubige der Mensch, sagen manche Gelehrte, Er sucht nach Entschuldigungen für seinen Bruder, für seine Schwester. Warum? Weil sein Innerstes gut ist und sauber ist. Und solltest du zu den Menschen gehören, die öfter schlecht über andere denken, dann sei nicht überheblich, sondern hebe deine Hände zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und bitte ihn darum, dein Herz zu reinigen. Und bitte ihn darum, diese schlechten Gedanken von dir abzuwenden. Denn wenn du schon nicht. deine schlechten Gedanken beseitigen kannst, dann zumindest halte dich zurück, was das Reden angeht. Und lieber Brüder, liebe Schwester, wisst ihr, warum manche Menschen sich äh, nicht einmal für ihre Geschwister einsetzen? Das heißt also, wenn du mit jemandem redest und jemand wird über ihn schlecht gesprochen und der eine setzt sich nicht für seinen Bruder ein, das kann verschiedene Gründe haben, aber einer der Gründe ist, dass er einen schwachen Ehemann hat. Oder anders ausgedrückt, er selbst würde so handeln wie der andere. Das heißt also, du bist mit einem zusammen. Und dann sagt der eine zu dir, die Person so und so, der hat die und die Sünde begangen. Und wenn du das glaubst und das akzeptierst, das heißt, du betrachtest das nicht als sehr weit hergeholt, dass dein Bruder so und so diese Sünde begeht. Warum? Weil du vielleicht... auch über dich selbst so schlecht denkt, weil du selbst vielleicht diese Sünde schon begangen hast und deswegen sagst du, ja kann sein, warum nicht aber in Wirklichkeit, lieber Bruder solltest du deinen Bruder unterstützen und ebenso solltest du diese Sünden nicht begehen, über die ein anderer über andere spricht dann danke Allah subhanahu wa ta'ala dass er dich vom Übel geschont hat und bitte für deinen Bruder ebenfalls um Wohlbefinden, dass er auch davon befreit wird, denn der Prophet sallallahu alaihi wa hat darauf hingewiesen, dass wenn man für seinen Bruder Dua spricht, wenn du für deinen Bruder Dua machst, ähm, und für ihn bittest, obwohl er nicht da ist in seiner Abwesenheit, dann wird sein Dua erhört, noch besser, liebe Brüder und die Schwestern, ein Engel sagt dann, dir ebenfalls. Das heißt, ein Engel sagt, mögest du das Gleiche bekommen. Was gibt es Schöneres, als die Engel tun? Die für uns Dua machen, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben und unsere Zungen reinigen, denn erst denjenigen, der Stand ist und erst denjenigen, die darum zu widmen haben. Liebe Geschwister, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gelernt, dass wir nicht nur gut über andere denken sollen, sondern wir sollen sogar vermeiden, dass andere schlecht denken. Als zwei Leute den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit einer Frau gesehen haben, wie er mit ihnen spricht, und ihr wisst, Man konnte nicht wissen, wer die Frau ist, weil die Frau war ja bedeckt von Kopf bis Fuß. Und man konnte nichts an ihr erkennen, weder Gesicht, noch Hände, noch Füße, noch sonst was. Deswegen haben sie sich vor vorhin geschämt. Sie haben ihn gesehen, er spricht mit einer Frau, sie ist sofort weggegangen. Damit aber der Schaitan sie nicht schlecht denken lässt, über den gesamten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Und wer wird über den Gesandten schlecht denken? Trotzdem hat er sie beide gerufen und gesagt, Bleibt stehen, als sie weglaufen wollten. Das ist Sofiyya, die Tochter von Huyayya, das heißt die Ehefrau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte sie, Herr Gesandte, Abbas, werden wir schlecht über dich denken? Dann sagte er, der Schaitan befindet sich vom Menschen so nahe, wie das Blut, was in ihm fließt. Und ich hatte Angst, dass der Schaitan euch etwas Schlechtes eingibt. Und ebenfalls, liebe Geschwister, soll man nicht das, was andere Geschwister sagen oder tun, überinterpretieren, also daraus, wie sagt man auf Deutsch, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Und wenn du deinen Bruder entschuldigen kannst, dann entschuldige ihn für sein Fehlverhalten. Und wenn du keine Entschuldigung für ihn findest, dann wenigstens hab ein wenig Geduld und sei nicht übereilt, wenn du über andere urteilst. Denn öfter ist es schon mit Sicherheit geschehen, dass du schlecht gedacht hast über deinen Bruder und nachher hat sich herausgestellt, Es gab eigentlich einen ganz simplen, plausiblen Grund, warum er so gehandelt hat. Und besonders diejenigen Geschwister in die Religion lernen, die Tullab al müssen darauf achten, dass ihre, ihr Umgang mit den anderen die beste Art Umgang ist. Und liebe Geschwister, ich kann nur davor warnen, dass der Schäfan einen dazu bringt, schlecht über seinen Bruder zu denken. Das ist das Anfang vom Ende. Das ist auch der Grund, warum hin und wieder eine Person sich nicht wohlfühlt in die Moschee zu kommen oder mit Muslimen zusammenzusitzen und sich teilweise besser fühlt und wohler fühlt mit Nicht-Muslimen zusammenzusitzen und all dies, liebe Geschwister ist der Grund dafür ist die Riba und die Namima die den Zusammenhalt mit den Geschwistern kaputt macht und der Grund für diese Riba und diese Namima ist, dass man seiner eigenen Neigung folgt und die Neigung, liebe Geschwister die führt zur Vernichtung Allah sagte O Dawud wir haben dich zu einem Stadthalter auf der Erde gemacht, so richte zwischen den Menschen der Wahrheit entsprechend und folge nicht der Neigung, auf dass sie dich nicht von Allahs Weg abirren lässt. Und Allah sagte, und folge nicht ihren Neigungen, sondern sieh dich vor vor ihnen, dass sie dich nicht der Versuchung aussetzen, abzuweichen von einem Teil dessen, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Gemeinschaft stärken. Und uns beschützen vor jedem Menschen, der die Muslime auseinanderbringt und unsere Zunge reinigen, den Erstjenigen, der zum im ist und erst Erstjenigen, den wir darum zu bitten haben, was soll Allahu sallam.